Але ж ви викинули його, заперечила Юлія, почервонівши. Це правда, мовив незнайомець, ручко схопивши гітару і притиснувши її до грудей. Це правда, я викинув її і приймаю назад освячену. Я більше ніколи не випущу її зі своїх рук. Зненацька обличчя незнайомця знову обернулося в блазненську маску, і він сказав високим, різким голосом, правду казати, доля, чи мій лихий демон позбиткувалися з мене? Цілком раптово, як кажуть латиняни та й інші, шановні люди, виставили мене перед ваші ясні очі, вельми шановні дами. О, Боже! ясно, вельможна князівно! Зважтесь! оглянути мене з голови до п'ят. Моє вбрання заспокоїть вас, бо ви переконаєтесь, що я налаштувався до важливого візиту. О, я саме надумав зазирнути до Зігартсвейлера і лишити в цьому милому місті, якщо не свою особу, то принаймні свою візитну картку. О, Господи, хіба мені бракує світських зв'язків Ясновельможна, князівно, хіба гофмаршал вашого татуся не був моїм близьким приятелем. Я певен, що якби він побачив мене тут, то пригорнув би до своїх атласних грудей і розчулено сказав би, пригощаючи тютюном, тут ми самі любий, і я можу дати волю своєму серцю і найприємнішим почуттям. Я б отримав аудієнцію у вельможного володаря князя Іринея, і мене б відрекомендували вам, о, князівно. Відрекомендували б так, що я, закладаюся своїм найкращим вінком септакордів проти Ляпаса, здобув би вашу прихильність. Та ба, на свою біду, я мушу сам відрекомендовуватись вам тут, у парку, в найгіршому місці, між качиним ставком і жаб'ячою канавою. О, Боже, якби я вмів хоч трішки чеклувати, якби я, якби я тільки міг зненацька перетворити оцю шляхетну зубочистку. Він дістав зубочистку з кишені жилета у найошатнішого камергера з двору князя Іринея, який узяв би мене за полу і сказав, ясновельможна князівна, це... Такий-то і такий-то. Та ба, нічого не вдієш і нічого не скажеш. Зласкавтесь, о, князівно, о, шановні дами і панове. На цьому слові незнайомець уклякнув перед князівною і заспівав хрипким голосом «О, зласкавтесь, синьоро, зласкавтесь». Князівна схопила Юлію за руку і кинулась навтіки, голосно вигукуючи: "Це причинний, причинний". Він вирвався з божевільні.